натрапляючи поетапно то на качку, то на щуку, доки дісталися яйця і вістря-голки, на якому містилася смерть більшовицького кощея. Це яйце – комуністична партія, голка, його ЦК і Політбюро, а її вістря – вождь, в Україні один з найм'язистіших мацаків московського спрута. «Занадтий тобі час», – почувся голос давнього друга Толіка Люмбага. «Я вже в сідлі. Може, залишися на день?» Люмбагу мав вигляд банальний, заспаний, ще й позіхав. «Ти ж міг бути на зустрічі з виборцями?» «Не можу. Поклич дружину». «Мадам, тебе Вова хоче?» «Доброго ранку, Нюсю». У твого оздобичника в голові вава. Поки я збираюся, записуй, а тоді йому обов'язково зробиш. Одну столову ложку гарно подрібненої сухої м'яти, одну чайну ложку цукру, півложки солі, залий літрою окропу. Потримай хвилин 15 і проціди. Налий у тазик літрів 5 гарячої води, розчини в ній 25 ложок морської, а як нема, то звичайної солі, хлюб не отої м'ятної води. Зажени його ногами у таз і нехай поволеньки, маленькими ковточками вип'є решту м'ятної настоянки. За двадцять хвилин стане як огірок і зможе все починати знову. Як там я придумав? Хай йому чорт, класики попереджують. Записую одразу. Гану з розгону. Один з найм'язистіших мацаків московського спрута. Московського спрута. А ловко сказалося. І мацак гарне слово. Сказати б автохтонне. Хай той колісниченко не приндеться, що лише письменники можуть. Ми теж не злопуцька. По дорозі додумаю. Занадтому не було жодних знаків. Окрім того дурнуватого сну, який на відміну від решти і більш яскравих снів, не забувся. Прилип, крутився в голові, сіяв неясний смуток. Проте непримітний ранок з безліччю побутових дрібниць, переліку й художньому осмисленню яких класики завдячували грубезними томами, зібрання яких згодом мурувалося щось таке навіки, як Стоунхендж, розрадив бо не віщував нічого тривожного. Ми не класики, але майбутнім слідчим важлива буде кожна подробиця. Отже, залишайтеся з нами. Занадтий одягався після душу. Ковтав на блискучій люмбаговій кухні шпарку каву, виводив авто з гаража, вмощувався на сидінні і відчував, що жити гарно. Хіба трохи запізно життя для нього увійшло у фазу неперехідного задоволення? А втім, що то для чоловіка за вік – полтина, та ще й така, що клацне на лічильнику через півроку – екватор, відчуття екваторіальні, довкола саме життєве літо. А втім, в інших порах року занати ніколи і не жив відтоді як усвідомив, що він примха природи і створений у хвилину її найбільшого вдоволення собою. Під час судовної блискавки його зачаття доля як моркотлива пещена кицька, неголодна, нехолодна і нехвора, шукала обчую потертися ногу. Як там у класиків? Гаї шумлять, я слухаю, хмарки летять, Милуюся, милуюся, дивуюся, чогось з душі так весело. Об'єктивно, кебети і здібностей занадтому було одміряно не аж надто. Але був він, дуся, непереможній чарівливості і чарівності занадтого скорялося усе. В нього закохувалися вчителі і викладачі, собаки і діти. Жінки й чоловіки підлеглі і начальство, стоматологи і начальники відділів кадрів.